A 31. fejezet. És beszélt az Úr Mózeshez mondván: Íme, én név szerint meghívtam Becaleélt, Úri fiát, aki húrnak a fia Júda törzséből, és eltöltöttem őt Isten lelkével, bölcsességgel és megértéssel és tudományjal minden munkára, hogy ki tudjon gondolni mindent, amit mesterséggel, aranyból és ezüstből és bronzból készíteni lehet. Hogy drágok tudjon metszeni és foglalatba helyezni, és fát tudjon faragni minden műlétrehozásához. És társulattam neki oholiábot, a hizamag fiát Dán és minden művelt ember szívébe bölcsességet adtam, hogy készítsenek el mindent, amit neked parancsoltam. A találkozás sátrát, és a bizonyság ládáját, és az engesztelés tábláját, ami rajta van, és a sátor minden edényét, az asztalt és edényeit, a tisztaságos mécs tartót edényeivel, és az illatáldozat és az égő áldozat oltárait minden edényükkel, a vízmedencét talapzatával, és a szöveteket, és papnak szent ruháit, és a fiainak a ruháit, hogy szolgáljanak a szent dolgokban, a kenet olaját, és az illatos füstölőszert a szentében. Mindazt, amit parancsoltam neked, készítsék el. És beszélt az úr Mózeshez, mondván, beszélj Izrael fiaihoz, és mond nekik. Ügyeljetek rá, hogy a szombatomat megtartsátok, mert jel az köztem és köztetek nemzedékeitekben, hogy tudjátok, hogy én az Úr vagyok az, aki megszentellek titeket. Tartsátok meg a szombatot, mert szent az számotokra. Aki megszentségteleníti, halállal hajjon meg, aki ezen a napon dolgozik, vessen el a lelke népe köréből. Hat napig dolgozzatok, a hetedik napon szombat van, Szent nyugalom az Úrnak. Mindaz, aki ezen a napon dolgozik, halljon meg. Tartsák meg Izrael fiai a szombatot, És ünnepeljék nemzedékeikben. Örök megegyezés ez köztem és Izrael fiai között, és örök jel, mert hat nap alatt alkotta az Úr az eget és a földet, és a hetedik napon megpihent a munkától, és föllélegzett. És miután az Úr a sínai hegyen befejezte ezeket a beszédeket, átadta Mózesnek a bizonyság két kőtábláját, melyekre Isten az újjával írt.